Soalan pada ayat 282 Muka surat 48 Hukum tajwid pada ayat digariskan A'amuzubillahi minasyaitan al-rajim Wal yaktub bainakum Wal yaktub bai Tub bai Ba' batamu ba' yalah Dua huruf yang serupa Pertemuan dua huruf yang serupa Bila serupa ni Sama makhash sama sifat Hukum idram mutama Bacaan masuk Kepada ba' yang bertajjid itu bila baca tuk itu bukan pada bak yang tiada-tada mati. Sebaliknya pada bak yang bertajjid. Pertemuan dua huruf yang serupa. Sama sifat. Sama makhraj. Idu'amu tamasilaim. Nama-nama jawab salam. Wallahu'alaikum.